кинув сердито Федір. — Як ти не розумієш? Повз них промчав до ями хлопець охляп на вороному. — Хто тут у вас за старшого? — спитав незліше. — Люди мене послали. — Хай буду я, — підвівся Чистахівський. — Коли ховатимете? Там ідуть, ідуть з усіх усюд. — Сьогодні вже не встигнемо, — втрутився Варфолемій. Кажи, що завтра, по обіді. Сіпнувши повід, хлопець помчав назад у канів. Ще зранку в місто став прибувати окільний люд. Селяни йшли з ближніх і дальніх сіл, куди дістала звістка про незвичайний похорон. До трьох годин довкола церкви зібралося стільки народу, що важко було протовпитися не тільки розпорядникам, а й навіть поліцейським, які не сподівалися на цей потоп. І бігали, мов очманілі. У церкві стояв продимлений свічками морок і зотрі сотні люду. Проте і Єрей Мацкевич відправив упокійну службу і коли вже збиралися виносити труну на двір, де дав її покритий червоним віз. Врочисто вийшов із вівтаря і мовив дужим голосом, що відбувався аж від склепіння і потрясав присутніх, мов Божий глас. Гори Канівські, луги і долини українські, ви бачите перед собою освіченого, рідного вам мужа, залюбленого в Україну і любимого нею взаємно. Від північної столиці Росії і до нашого скромного міста, чий прах простує? Кого провожають так далеко із такою шаною? Мужа, що відзначений військовими почестями? Чи сановника, який уславив себе на царині громадянської діяльності, діючи силою влади і закону? Ні, братіє. Це Тарас Шевченко. Хто тут не знає його? Він деякий час був воїном, але рядовим. Він не був і цивільним чиновником. Проте ім'я його відоме всьому краю. Проте діла його знані. Його славний розум, його живі, ніким не підкуплені думки і почуття якими просякнуті його твори, глибоко запали у серця і душі краян. Передихнувши і одвівши русе пасмо, що впало йому на очі, промовець знову взяв що найвищий врочистий тон. «Ти, стародавній Борисфене, прекрасний з сивими своїми хвилями могутній Дніпре!» Ти, кому судилося на спинах своїх хвиль, принести до нас прах Шевченка. ти нам про мужа цього, дорогого для кожного українця, кобзаря. Був час, коли про Україну наші думали, як про країну, що недоступна для високих думок і почуттів. Але Шевченко довів. Ця... Забута для народної освіти країна має таке ж серце, таку ж душу, доступну для всього прекрасного. Минуть століття, і віддалені нащадки синів України побачать і дізнаються, хто був Тарас Шевченко. Мир праху твоєму, кобзарю! Він уклонився гробу, усім присутнім у церкві, і дав знак виносити. Юрба поволі стислася, утворюючи прохід. На дворі люди мовчки зняли брелі. У повній тиші винесли труну, поставили її на віз, у який впряглися студенти, канівські дядьки та хлопці. Рушили. Попереду несли портрет Шевченка, щоб люди бачили його лице, щоб знали, яким він був, яким хотів пожити між них на горах цих високих біля Дніпра. Пішли верхом, дорогою ще на Слобідку, бо знизу віз не вивести аж на Чернечу гору. Процесія ще далі довшила і розросталась. Канівцями, що ледне всі зібралися провести батька в останню путь, ішли селяни. Чорні, покриті потом, порохом крутих доріг, вони брели за гробом свого співця заступника, свого поета-мученика, що все віддав для волі і щастя їхнього. Скалій дивлявся в їхні похмурі скорбні лиця, в ходу, неквапні рухи здавалося йому, що це прийшли самі герої поем та віршів, створені душею, серцем генія. Вони були малі й великі, темні й високомудрі, тихі й непогамовні. Все водночас цей шов народ, який підніс із себе своїх глибин духовних, Незгасний світоч. Йшов ще не про свій великий подвиг. Дорога весь час вилася то вниз, то вгору, лісом та крутоярами, і тому процесія була не мов би розділ із гайдамаків. Не вистачало хіба що зброї, значки й корогли мали. Хай не військові, а цехові й церковні, проте були. І сотні, навіть тисячі простих людей, об'єднаних одним поривом, променем ясної волі. Федір спинив Петра Василя, одвів на бік. — Аж моторошно, — повів плечима, — де ви ще таке побачили б? — Прокинувся народ зі сну, — сказав Василь. — Оце радіє віща його душа. Он... Чи щось роздає, погляньте, кивнув Петро на гурт дівчат, в якому, мов у квітнику, темнів Тарасів приятель. О, він тут уже свій, всміхнувся Федір. Леле. Тим часом ті дівчата, з якими йшов Григорій Миколайович, метнулися притьмом до воза, впряглися в нього замість чоловіків. Ще гур дівчат забіг у ліс і став ламати віття, а потім ним стилати шлях процесії. А він помер, не одружившись, зітхнув Василь, якому раптом спало до голови, що котрась із цих дівчат, можливо, була б поету жінкою, коли б він тут поставив хату і поселився. Учора Стахівський їм розказав, яку собі хотів взяти дружину Тарас Григорович.